Чети се темата Най-лесният въпрос Питам Кой е най-лесният въпрос? Най-лесният въпрос, който болният може да зададе е кой, как и кога може да му помогне да възстанови здравето си Кой е най-лесният въпрос за ученик? Ще свърши ли училището успешно? Кой е най-лесният въпрос за главния? Въпросът за хляба. Кой е най-лесният въпрос за бедния? Въпросът за парите. Значи, лесните въпроси са от различни категории. Ученикът лесно може да запита, ще свърши ли училището успешно, но той сам не може да си отговори. Обикновено един запитва, друг отговаря. Запитването и отговорът са две различни неща. Който запитва, той не е длъжен да отговаря. Освен това, ако някой зададе въпрос, това не значи, че веднага трябва да му се отговори. Тъй защото, както въпросите биват различни, така и отговорите могат да бъдат различни. За следния път пишете върху темата Категории на лесните въпроси. Както виждате, мъчно е да се отговаря на лесни въпроси. Често елементарните работи объркват човек. Затова именно човек трябва да започне с разбиране на елементарните неща. Ето, вижте в музиката, например. Можете ли да разместите тоновете без ощърт на хармонията? Можете ли в някоя гама да вземете тона до вместо тона ре? Не може. Значи, съществува един велик закон, който регулира всички неща. Ако един тон в някое музикално парче се повиши, тогава всички останали тонове, които са свързани с него, се изменят. За да не се изменят, и те трябва да се повишат толкова, колкото се е повишил първия тон. Същият закон се отнася и до обществата. Когато хората в едно общество са наредени по известна гама, щом стане промяна с основния тон на тази гама, изменят си и всички останали тонове. Такъв е законът на хармонията. Някой казва, че не се интересува от тези закони. Да каже някой, че не се интересува от този закон, това е наравносилно, тона до, например, да каже, че не се интересува от другите тонове. Тона до не може да не се интересува от останалите, защото най-малката промяна с него нарушава цялата хармония. Въжността на някои тонове се определя от други, от които, с които те се намират в зависимост. С един тон музика не става. В този случай българите казват, с един камък къща не става. С едно добро желание човек добър не става. Следователно. Когато говорим за основни мисли или желания, разбираме основните тонове, от които започват промените на всички останали тонове. Сега, като говоря за хармония в музиката, имам предвид същия закон и при самовъзпитанието на хората. Нова наука, нова философия е нужна при самовъзпитанието. В първо време... Майката възпитава детето си, но дохожда момент в неговия живот, когато това възпитание спира и детето започва само да се възпитава. Самовъзпитанието започва чрез през такава фаза, която се налага на всички хора. Тази фаза представлява физическата страна на духовния живот. След тази фаза идат другите страни на духовния живот. Да се самовъзпитава, да се самооблагородява човек, това е велика наука. В първо време майката възпитава и облагородява детето си, но после то започва само да се облагородява. Ако майката и бащата са внесли в детето си елемент на благородство, неговата работа е по лека то пък ще работи за своето облагородяване и ще постигне по-големи резултати. Обаче, ако родителите не са внесли в детето си благородство, на него предстои тежка задача само да се справи с мъчнотиите в живота. Това не трябва да ви обестърчава. На каквито и мъчноти и да се натъкнете с усилие на волята си, с разумна работа, ще можете да ги преодолеете. Когато благородството отсъства от характера на човека, това показва, че неговите деди и прадеди не са работили в това направление и днес на него е предоставена тази задача – да работи за развитието на благородството в себе си. Когато математиката не се поддава на някого, причината за това е същата. Неговите деди и прадеди са работили с всичко друго, но не и с математика. Всички центрове, всички способности са развили в себе си, но този център специално не са развили. Когато музикалното чувство в някой не е добре развито, това показва, че ред поколения преди него не са работили в областта на музиката. Всяка способност, всяко чувство, което човек има в себе си, говорят за една предварителна работа. Нищо не се дава на готов. Всичко се придобива с работа, с труд, с усилие на волята. Чувството на любов към Бога не е дадено наготово, но постепенно се придобива. Това чувство подразбира отношение на душата към Бога. Когато се говори за любов към хората, това подразбира пак първото чувство на човека – любов към Бога. Има случаи, когато при първа среща с човека, вие го обиквате без да знаете защо и за какво. Обаче има и други случаи, когато едва след дълга дружба с някой човек, вие го обиквате. И в първи, и във втори случай се създава връзка, но втората връзка е по-трайна, по-устойчива. Може да обичате човека само тогава, когато в ума ви никога не е проникнало съмнение или недоверие към него, нито в сърцето ви е проникнало някакво лошо чувство към Него. Това значи идея на любов. Такава е любовта на Бога към всички нас. Каквото и да правим, Бог никога не е допуснал една лоша мисъл или едно лошо чувство по отношение на нас. Такава трябва да бъде и нашата любов. Ако не спазвате този свещен закон на любовта, страданията неизбежно ще ви следват. Човек може да избегне страданията, както и болестите, само ако знае техните причини. Ако рече да се самоусъжда, това не разрешава въпросите. Ама аз съм грешен човек. Този човек не знае, че грехът може да не е негов. Много са причините за греховните състояния на хората. За пример. Някой ляга вечер разположен, доволен, като че е на седмото небе, но сутринта става убит духом, изгубил всякакво разположение и чувства си, като че ли във фаба е слязал. Отдето иде това състояние. Негово ли е? Колкото беше негово доброто разположение, толкова е негово и лошото разположение. Лошото състояние показва, че колелото на неговия живот се е завъртяло така. И съзнанието му не е било будно, вследствие на което той е попаднал в един дисхармоничен живот. Той трябва да знае, че това неразположение и лошо състояние е чуждо. И обратното се случва, някой вяга вечер с тежко, мрачно разположение става добре разположен, доволен, щастлив. Това са промени в състоянията, които се отразяват и върху съзнанието на човека. Всички се стремят към благодата. Към състоянията на благодата, които обаче имат две противоположни посоки. Например, благодат е за човека да му се изтъкнат погрешките с цел да се поправи. Благодате за човека да му се каже нещо хубаво, да се изрази известно разположение към него. Нима учителят не може да каже погрешките на своя ученик? Ако не каже погрешките му, той го излага на голяма опасност. Учителят ще каже на ученика си приятелски, че тонът с който си служи не е верен, че мислите и постъпките му не са прави. Ученикът трябва да знае, че от учителя си, който го обича, може да получи най-добър съвет. Любовта никога не оскърбява. Любовта рани никога не отваря. Мнозина наказват, че любовта отваряла рани. Това не е вярно. Онази сила, която отваря рани, не е любовта. Според мене, по-мека ръка от ръката на любовта не съществува. Който се оплаква от ръката на любовта, той няма нищо благородно в себе си. Той не е разбрал живот. Казвате, защо страдаме тогава? Що ми искате да разберете този въпрос, ще повикате всички хора, с които сте свързани и заедно с тях ще разрешите въпрос. Сам никой не може да разреши въпроса за страданията. Когато едно дружество, съставено от стотина души, иска да ликвидира, всички тия сто души трябва да се съберат на едно място и заедно да решат въпроса трябва ли дружеството да ликвидира или не. Следователно, има закон в природата, който определя отношенията между хората и според него човек сам нито страда, нито се радва. Когато се казва, че човек трябва да живее за себе си, т.е. за божественото себе си, това подразбира, че той трябва да е минал вече фазата на самовъзпитанието и да е дошъл до положение на жертвата. От това, доколко човек е стигнал в самовъзпитанието, зависят и неговите прояви като истински човек. Когато познава законите и силите, които работят в разумната природа, човек може да се справи с всички мъчноти в живота. Ето, сега, например, минава кола по улицата, дрънка, дига, шум, пречи на вниманието. Как мислите? Тази кола нарочно ли минава? Коларият знае ли, че ви смущава? Коларият Нищо не знае, но зад него седят същества от ниска култура, с нисък морал, които специално устройват тази работа. Те имат за цел да внесат смут в душите ви, да пречат на вашата работа. В случая колата е изкушение за вас. Обаче вие трябва да знаете, че изкушенията ви не се създават сега. Те са предвидени от черната ложа от преди няколко стотици хиляди години. Вие мислите, че изкушенията ви датират от вчера, от днес? Не. Голямо изкуство, голяма дипломация се крие в начина по който изкушенията ви се дава. Те са замислени отдалеч с известен план, да като се натъкнете на тях да изглеждат естествени, като че ли са вреда на нещата. Това, което днес вършите, е замислено отдавна, а днес само го реализирате. И затова, когато казваме, че някои неща са неизбежни, това значи, че те са замислени преди хиляди години. Как ще спрете водата от планинския връх? Слънцето силно грее, снеговете се топят и водата неизбежно тече надолу, нищо не може да я подпуши. Никакъв морал не може да изсечете, че тя няма право да слиза надолу, когато вие сте разположени на почивка. Водата казва. Аз не искам да знае, че вие сте се разположили тук и трябва да мина покрай край вас. Моя път е от тук. Даден ми е наклон и направление, което по никой начин не мога да изменя. По-рано бях тиха, спокойна водя... вода, седях на едно място, но днес искам да слеза надолу. Вие трябва да знаете, че нищо в живота не е случайно. Това, че салонът ви е поставен на улицата, дето се вдига голям шум, е отдавна предвиден. Също така отдавна е предвидено нещо по-добро и по-хубаво, което в бъдеще ще ви се даде. Прозорците на този салон са обърнати на север, към истината. Отгоре има един тавански прозорец, който показва, че имате врата и към божествения свят. На запад и на юг няма прозорци. Юг е свързан с доброто, но изгъстата материя. Който обича юга, той е мързелив човек. Той обича широкия живот с удоволствията. Който обича запада, той върши работата си вечер. Той взема, но не дава. Говори и без да мисли много. Като каже нещо, след това вижда, че е сбъркал и казва. Не трябваше да казвам това нещо. Той сам си пъкости. Тръгне на път и тук виж, спънал се, паднал някъде. Защо? Не вижда човека. Вечер пътува. Велика наука е да познава човек с на своя организъм и да се справи с тях. В това отношение, окултната наука иде да улесни човечеството в неговия път. Астрологията, например, показва гамата, в която човек се движи, както и нейният основен тон. Това значи, астрологията изучава планетите, които влияят върху човек. Казано е в писанието, че Бог създал Слънцето да управлява деня, а Луната да управлява нощта. Астрологията казва, че слънцето, луната и останалите предмети оказват влияние върху човек. И наистина. Ще срещнете хора, на които луната силно действа. Тези хора имат особени прояви. Такива хора се наричат лунатици. Въображението в тях е силно в следствие на което те преувеличават нещата. Турците обичат да преувеличават. Те казват, че султанът им имал разположен... на разположение безбро и милиони хора. Като ги слуша някой българин, той ги пита. Де ще се събере този народ? Орехи да се... Земята не би могла да ги побере. Хора, които се намират под влияние на слънцето, са жизнерадостни, весели, не отпадат духом. Животът в тях тече като извор. Те са щедри, обичат музиката, поезията, изкуството. Луната е майката на идеите. Те в нея зачеват и се развиват, докато един ден се родят. Луната се е създала в четвъртия ден, когато на Земята е съществувала вече известна култура. Ако Слънцето не беше се създало, и Луната нямаше да се създаде. И преди тях е съществувал живота, и преди тях е живял човек, но при много трудни условия. Докато човек не се е нуждавал от Слънце и от Луна, те не са съществували. В който момент обаче човекът се е почувствал, е почувствал нужда от Слънцето и от Луната, Бог ги е създал да бъдат в Негова помощ. И наистина. Когато културата, придадените за нея условия се затрудни и не може повече да прогресира, Бог веднага изпраща нови условия, за да се продължи развитието й. Бъдеще слънцето няма да задоволява човечеството, и то ще изчезне. Тогава пък сам Бог ще се да създаде слънцето на новия живот. Следователно, Човек трябва да схваща правилно нещата, да знае, че всичко в света ще се променя. Тъй, както виждаме днес света, той не е абсолютен, не е неизменен. Божественият дух постоянно работи и пресъздава нещата. Това е неизбежен закон. И тъй. Вие трябва да изучавате планетите и техните влияния върху човека. Това трябва да става от любов. Човек трябва да обича слънцето, луната и звездите, за да ги изучава. Има хора, върху които луната оказва лошо влияние, особено вечер, когато спят. Затова те затварят прозорците, пущат пердетата и така се запазват от нея. Луната изсмуква силите на човек. Има племена в Индия, които толкова се плашат от луната, че не смеят да я гледат. Луната има свойството да изтегля, да изсмуква лошите и нечисти влияния. Обаче, като изсмуква лошите влияния, с тях заедно смуква и добрите. Затова човек трябва да бъде буден. Който е неразположен духом, добре е да се разхожда вечер на лунно осветлени, но трябва да пази създанието си будно. Правете опити да видите какво влияние оказва луната върху вас при пълнолуние, при новолуние, както и при изпразване. Тези опити са необходими за да се усили вярата ви, да видите, че наистина планетите влияят върху човек. Правете същите опити и със Слънцето, да влитите влиянието му върху вас. Има хора, които не могат да издържат насилно Слънце. Други пък обичат изгряващото Слънце. Всичко това говори за любовта и разположението на човека към Слънцето. Като изучавате науката за небесните светлина, светила, с нея заедно ще изучавате и свещените книги, които представят бъдещата култура на човечеството. За сега свещенните книги са затворени за хората. Няма да мине дълго време и тайните, които те крият в себе си, ще излязат наяве. Ще станат достъпни, ако не за всички хора, поне за тези, които искрено се стремят към тях. За тази цял, вие трябва да се приготвите, да разбирате тези тайни. Ако не можете да се ползвате от знанията, които днес имате, бъдещите знания ще представляват нещо по-мъчно достъпно за умовете ви. Днес всички хора говорят за вношението. Едни го препоръчват, други го отричат. Това показва, че като сила, като закон – Хората още не го познават и не могат разумно да си служат с него. Прави са хората, когато се боят от вношението. Те са забелязали неговото вредно влияние върху човека, но не знаят как да приложат този закон. Значи има дни и часове, когато вношението се отразява вредно върху човека. Тогава нито той трябва да внушава на другите, нито другите на него. В такива моменти човек трябва да се огражда от внушението така, както военните сред крепости се ограждат от своите неприятели. Както виждате, законът на внушението е съвременен въпрос и въпреки това хората не са се научили още да си служат с него. Питам. Ако те не могат да се ползват от днешното знание, как ще се ползват от бъдещето? Ако не се ползват от днешното знание, те ще изпаднат в иллюзии, в заблуждение, в преувеличаване на нещата. Съвременните хора преувеличават нещата, вследствие на което създават помежду си големи неприятности и страдания. Като знаете това, бъдете внимателни. Първо проверявайте какво ще говорите, а после говорете. Не бързайте да съобщавате неща, които не сте проведили. Сбързане работата не става. Важните въпроси сбързане не се решават. Помнете следното нещо. Каквото и да става в живота ви, то е необходимо за вашето самовъзпитание. За всички случаи, които се представят в живота ви, трябва да се радвате, защото в тях се крие нещо дълбоко, нещо смислен. Това именно показва, че разумните същества от невидимия свят се интересуват от вас и се радват, когато вие правилно използвате случаите, които ви се дават в живота за работа. Те се радват така, както вие се радвате, когато имате в градината си някоя хубава ябълка или круш, която дава сладки и вкусни плодове. Вие се радвате на вашата ябълка или круша, и дето отидете, все за нея разправете. Такова нещо представлявате и вие за разумните същества от невидимия свят. За тях вие сте една хубава ябълка, круша или доброкачествена лоза. И дето отидат, все за вас разправят. Радвайте се, че има кой да се интересува от вас. Никой не живее за себе си, никой не е сам в света. Но сина мислят, че са изоставени, че никой не се интересува от тях. Обаче, ако те разбираха отношенията, които съществуват между всички живи същества, душата им щеше да цари пълен мир и хармония. Отношенията, вътрешните връзки между съществата са такива, че и за най-малките и за най-напредналите е даден поне еднин, е дадена поне една малка благодат, която да ги тегли нагоре. Бог никого не изоставя. И при най-лошите условия на живота, за всяко същество, Той е предвидел един план, който хората не знаят. Добре е, че те не знаят плана, който Бог е определил за всички живи същества. Те трябва само едно нещо да знаят, а именно – всичко, което Бог е намислил, е добро. Какви са Божиите мисли? Как ще се реализират, това ще остане тайна за всички времена и епохи. Бог е предвидил условията за вашето сърдечно, умствено и духовно развитие, но въпреки това, Той е оставил един специфичен кръг на деятелност изключително за вас, в който Той никога не се намесва. Когато вие работите в този кръг, той поглежда отдалече какво правите и веднага след това се оттегля. Това е област, в която човек е свободен да прави каквото иска. Вън от този кръг, човек не е свободен. Щом излезе от този кръг и влезе в друг някой, той се усеща вече ограничен. Дойде ли до кръга на великия живот, там Бог поставя граница и казва на човек. От тук нататък не можеш да мръднеш. Морето това е великият живот, пред който Бог поставя граница на човека и казва. Само до брега можеш да дойдеш, по-нататък не е позволено. Можеш да философстваш колкото искаш, можеш да плачеш, да викаш. Всичко ще остане Глас, пустиня. Щом дойдеш до брега, ще се върнеш назад. Това, което днес ви е дадено в живота, е достатъчно. За друг живот, други работи ще се разкрият пред вас. Много неща предстоят за работа. Съвременните хора се занимават с чужди работи, а своите изоставят. Например, Върви пътник с колата си, но по едно време колата му се щупва и той оставя сред пъти. Събират се около него 10-15 души и почват да разискват върху въпроса, защо се е щупила колата на този човек и какво трябва да се направи, за да се поправи колата. Говорят кайват се, но нито колата поправят, нито своята работа върш. Щом дойде някой, който разбира от тази работа, Веднага разпръсква събралите се около колата хора и казва «Моля, нека останат тук само у нези, които могат да помогнат, а останалите да се разотидат». Също така и вие се събирате около щупената кола, но приказвате само без да вършите работа. Обаче като дойде майсторът, той веднага се заема да изправя колата. Първо разпръсква тълпата, а после започва да работи. Умнозина се заражда желание да не се разотидат, да сидят около колата, макар и без работа. Не, свободните, които нямат работа, нека вървят напред и то на такова разстояние един от друг да не вдигат никакъв прах. Колкото разстоянието между един човек и друг Както и между една кола и друга е по-голямо, толкова по-добре. Като ученици на окултната школа, вие сте минали и през други училища през отделение, прогимназия, гимназия, висше училище, дето сте изучавали числата и различните действия с тях. Що ме така? Вие познавате дробите, знаете какво нещо е числител и какво е знаменател. Например, в дробите 1, 2, 3, 4, 4, 5 и 5, 6 числителите показват какъв е капиталът с който се работи. Представете си, че тия числа 1, 2, 3, 4 и 5 са скачени съдове. Скачените съдове пък представляват пътя, по който идеите вървят и се реализират. И наистина. Щом една идея мине през ума на човека, след нея иде втора, трета, четвърта, докато се прояви едно хармонично цяло. Хармоничните идеи имат един и същ знаменател. Всяка идея съдържа в себе си сила, която дава подкик на душата. Силата, която идеята съдържа, още не е самата идея, както и любовното чувство не е още самата любов. Всяко любовно чувство е признат, че любовта иде. Но самата любов е далеч някъде. Тя още не е дошла. Следователно, когато казвате, че обичате някого, това още не е любов. Колкото любовта е по-далече от формите на нещата, толкова тя е по-чиста, по-неопетнена. Например, имате приятел, когато обичате. Обаче, един ден приятелят ви умира. Сега вие обичате приятеля си повече. Колкото повече време минава, толкова любовта ви към приятеля се увеличава. Вие започвате да виждате неговите добри черти, нещо, което по-рано не сте забелязвали. Вашия приятел може да бъде мъж или жена, безразлично. В дадения случай формата не оказва влияние за накърняване чистотата на любовта. Тази любов е идейна. Когато духовното в човека преодолява, той и на земята може да обича идейно, без да упоручи с нещо любовта си. Там, додето съвременният човек е достигна, любовта не може за дълго време да се запази в своята чистота. Не, че той не желая това, но условията за тази любов в самия него още не съществуват. Един ден когато тие условия се подобрят и любовта ще се прояви във всичката си чистота. Днес всички хора плачат за изгубената си любов. Питам, любовта може ли да се изгуби? Любовта никога не се губи, но токът на любовта, който минава през човека, може да се прекъсне. Който разбира законите на любовта, той може да възстанови своите първи отношения към любовта и по този начин отново да я придобие. Който не разбира законите на любовта, той ще съжалява, че я е изгубил и ще казва: Едно време, като млад, имах любов, но сега остарях и изгубих любовта си. Питам, когато Яков. Обикна си на си Йосиф, млад ли беше? Защо го обичаше повече от другите? Казваше се, че Яков направил на Йосиф пъстра дрежка, с която той и външно го отличавал от братята му. Казват, че Яков имал слабост към Йосиф. Според мене слабостта на Яков не беше в любовта му към Йосифа, но в това че изказа любовта си към него външно, пред другите. Яков не трябваше да проявява любовта си към Йосиф пред братята му. Те не трябваше да знаят за неговата любов. В това именно се заключава неговата грешка. Братята на Йосиф не можаха да разберат защо баща им го обича повече от другите си синове. Причината задето дето Яков обичаше Йосиф повече от другите си синове се дължи на любовта му към Рахила. Той обичаше Рахила и в лицето на Йосиф виждаше нея. Яков обичаше Рахила, но Лаван му даде за жена първо Първолия, по-голямата си дъщеря, а после Рахил. Това показваше, че Йосиф, когато Рахил роди, ще преживее нещо особено. И тъй, от единия до другия край, животът на съвременните хора представлява скачени съдове. Ето защо те трябва да изучават законите на скачените съдове, да знаят какви трябва да бъдат техните отношения. Сегашния живот не трябва да се отрича, но към него трябва да се приложи нещо ново, да се подобри, както земеделецът подобрява почвата на своята нива, дава и условия да изкарва по-доброкачествено жито. Това подобряване става чрез натуряване. Ще кажете, земеделецът лесно може да подобри нивата си, ще вземе тори и ще го нахвърли отгоре. Но ние как можем да подобрим живота си? И най-бедният живот може да се натури. С какво? Съзнание. Човек трябва да знае как да постъпва, как да се справя с всички условия на живота. Какво струва на човека да бъде любезен, да има широко сърце? Някой казва, днес не съм разположен. Никой не ме докосва. Какво от това, че не си разположен? Твоето на разположение не е нищо друго, освен барометър, който показва, че времето се е развалило малко. Какво от това, че времето се е развалило? Трябва ли да считаме, че времето е виновно за нещо или че барометърът е виновен, за дето показва лошото време? Нито времето, нито барометърът са в състояние да изменят естеството на човек. Утре времето ще се подобри и барометърът ще се подигне. Значи, при промяна на времето, барометърът трябва да се подига и спада. Но човек трябва да знае, че при всички тия промени на неговия барометър, естеството му остава неизменно на неизменното в себе си именно той трябва да разчита. Ако барометърът на някой човек показва само лошо време, той не е здрав човек. Барометърът на здравия човек показва и добро, и лошо време. Ако барометърът ви показва само лошо време, вие мязате на часовник, който има един-два щупени зъбци, следствие на което цъка но стрелките му не се движат, не показват времето. Този часовник трябва да се поправи, да показва точно времето. Едно се изисква от вас. Да бъдете толкова чувствителни, че да схващате и добрите и лошите влияния и промени, които стават във вас. Вие нямате право да се оплаквате, че бял ден не сте видели в живота си ако сте видели черни дни. Видели сте и бели дни. На човека са определени толкова страдания, колкото и радости. Когато някой казва, че не е видял бял ден в живота си, това показва, че той е бил по-чувствителен, по-отзивчив към скърбите и страданията, вследствие на което радостите му са минали незабелязано по край него, без да ги е използвал както трябва. За тази цел човек трябва да има будно съзнание, да схваща еднакво и радостите, и скърбите. Тъй, защото мъчните състояния на човека говорят за нисходящите промени на неговия барометр. При всяко подобно положение, умът на човека трябва да бъде буден, да схваща и възходящите състояния на своя барометр. Който приема радостите в живота, той трябва да приема и скърбите. Животът се движи между контрасти. Затова онези, които изучават астрологията, виждат какво голямо влияние оказва Слънцето, Луната и другите предмети върху човешките темпераменти. Следователно, човек трябва да познава своя темперамент, свойствата на своя организъм, а оттам и влиянието на пълнетите върху себе си. Ако организмът на някой човек е доброкачествен, Слънцето ще му влияе по един начин. Ако организмат е домнокачествен, Слънцето ще му влияе по друг начин. От качеството на организма зависи и влиянието на планетите върху него. В това отношение задачата на човека е да си изтъче един доброкачествен организъм. Това означават думите, че човек е творец на своята съдба. От него зависи бъдещето му. Бъдещето на човека пък зависи от това, какъв организъм той ще си изработи и какво самият организъм ще изработи. Днес всички хора говорят за подобряване на свой организъм и на своето тяло. Прави се те. Защото тялото не е нищо друго, освен организирана материя. Организирането на тази материя се постига сред усилия, със съзнателна и непрекъсната работа от страна на човек. Апостол Павел казва, има тяло естествено, има и тяло духовно. Естественото тяло е неорганизираното тяло неоформеното още, в което съзнанието не взема участие. Духовното тяло е организираното тяло, в което съзнанието на човека взема участие и го прави буден за всичко нова, което го заобикаля. Такъв човек се радва и на радостите, и на скърбите, които невидимия свят му изпраща. Той се радва и на благата, и на лишенията, в които е поставен. Изпейте упражнението, изгрява слънцето. Като се говори за новата философия на живота, аз имам предвид онова съзнание, което показва на човека миналото и бъдещето му. Той трябва да знае своето минало, за да изправи настоящето си. Той трябва да изправи настоящето си, за да си приготви своето добро бъдеще. Това нещо може да се познае по пръстите на човека. Някои от пръстите показват миналото на човека, други показват настоящето, а трети неговото бъдеще. Тие неща не могат да се обясняват, защото ще оплашат човека. Понякога хората се плашат от големите благословения. На един турчин от град му се паднали на от голям брой английски лири. С тях той си купил параход. Като го въвели в парахода и му казали, че е негов, от радост той полудя. Следователно, човек трябва да бъде готов да се ползва разумно от благата, които природата му е определила. Ако не е готов да се ползва от тях, те ще бъдат в тежест за него. Затова именно много от своите блага природата е скрила от уния, които не са готови. За готовите тя всеки ден разкрива своите тайни. В природата лицеприятия няма. Готов ли си, тя вдига завесата пред тебе и открива онова, което ти е нужно. Не си ли готов? Тя всичко затваря пред тебе с девет ключа. Ето защо. Който иска да се домогне до великата истина, той трябва да се приготовлява за това. Иначе не работи ли съзнателно върху себе си? Човек изпада в еднообразие, което го довежда до сънно състояние. Ако човек мисли върху едно и също нещо, по един и същи начин, най-после... Той дохожда до хипнотично състояние и заспива. Ако седите близо до някой водопад и се вслушвате к монотонно допадане на водните капки, вие можете да заспите. Също така човек може да заспи и под многотон... монотонното удране на някой чук. Еднообразието обикновенно докарва човека в сънно състояние. Един баща водил често детето си на воденицата и забелязал, че под звуковете и шума на воденицата детето много лесно заспивал. Като се връщал в дома си, детето не могло да спи и постоянно плачел. Като търсил причината за безсънието на детето, бащата разбрал, че това се дължи на отсъствието на воденичния шум. Детето заспивало на воденицата лесно под влияние на монотонните звукове на воденичното колело. За да го приспи, майката взела една теники и почнала да дрънка на нея. Щом чувало дрънкането, детето заспивало. Значи, равномерните и еднообразни монотонни звукове и движение успиват човек. Понякога те са потребни, но щом дойде въпрос до мисъл, до облагородяване, до работа, тези движения не са потребни. Напротив, те са опасни и трябва да се избягват. Те са потребни само когато човек трябва да заспи. Вън от това положение те са вредни. Когато искате лесно да заспите, четете някоя интересна книга. Само, че в това време около вас трябва да се навърта някой, да изгаси лампата, да не стане някоя пакост, някакво нещастие. Индусите имат разни методи за заспиване, но тези методи на Запад са неприложими. Достатъчно е човек да концентрира мисълта си, като гледа на края на носа си, за да заспи лесно. Обаче западният човек по този начин не може да заспи. Хората на Запад имат съвсем други методи за заспиване, различни от тези на индусите. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде благословено името му. 37 лекция от учителя, държана предобщио окултен клас – на 8 юни 1927 година в София.